Elikagai motak mantendu gaien funtzioaren arabera elkatzen dira. Hiru hiru daude: erekitzailea energetikoa eta regulatzailea. Erekitzailea zelula beriek sortzen dituzte. Energetikoak energia emanten dute gorputzari eta regulatzailea funtzionamendu zuzena sarduratzen da.